Kniha 1, 11 až 12 Vyšvá Mitra pravil Je-li tomu tak, požádejte rámu, aby sem přišel. Jeho stav není důsledkem iluzorních představ, ale je plný moudrosti a odtažitosti a poukazuje k osvícení. Přiveďte ho sem a zbavíme ho jeho zoufalství. Válmíky pravil Na to král pobídl komořího, aby rámu přivedl mezi dvořany. Ráma se mezi tím na setkání s otcem připravil. Už z dálky pozdravil otce i všechny mudrce a ti viděli, že v jeho ještě mladé tváři se odráží klid a mír zralosti. Ráma se poklonil otci k nohám a ten ho objal, zvedl ze země a řekl mu Co tě činí tak smutným, můj synu? Smutek je otevřenou branou pro a soužení. Mudrci Vasišta i Vyšvá Mitra vyjádřili svůj souhlas se slovy krále a pak mudrc Vyšvá Mitra vyzval Rámu, aby promluvil. Ráma řekl, svatý muži, odpovím na položenou otázku, co možná nejlépe. Vyrůstal jsem šťastně v otcově příbytku a učili mě uznávaní učitelé. Nedávno jsem vykonal pouť a během té doby mě ovládlo takové nastavení mysli, jež mi vzalo všechnu naději v tento svět. Mé srdce se začalo dotazovat na to, co lidé nazývají štěstím a zdaje jí lze nalézt v neustále se měnících objektech tohoto světa. Všechny bytosti se rodí jen proto, aby zemřely, a umírají jen proto, aby se narodili. Nenalézám smysl v pomíjivých věcech, jež jsou jen zdrojem utrpení a hříchu. Ti, kteří spolu nemají nic společného, se potkávají a mysl mezi nimi vytváří zájemný vztah. Všechno ve světě závisí na mysli a mentálním přístupu jedince. Při blížším zkoumání se však sama mysl jeví jako neskutečná, ale jsme jí očarováni. Zdá se, jako bychom se v poušti hnali za Fatou Morgánou v touze uhasit svou žízeň. Nejsme sice otroky v poutech přivedení ke svému pánovi, ale přesto žijeme život v otroctví a postrádáme svobodu a volnost. Nevědomi si pravdy bloudíme bez cíle v hlubokém lese, zvaném život. Co je to svět? Co se rodí, roste a umírá? Mé srdce krvácí žalem a slzy nerodím jen proto, abych narmoutil své přátele.